Та підвів Аполлон його зразу ж, і на мечах в рукопаш вони стали брубатися зблизька, якби невісники Зевса й окличники смертного люду, що підійшли до них цей від троян, а той від Ахеїв, мідянозбройних ідей і Талфібій, розумні обидва, берли вони поміж них, простягли і окличник троянський слово промовив ідей, досвідчений в мудрих порадах, годі вам, любі сини, припиніть ви борнюй змагання. Ви ж обидва в одно хмаровладному жев собі любі, ви обидва хоробрі бійці. Це побачили всі ми. Ось уже ніч западає, а добре скоритися ночі. Відповідаючи мовив до нього Еант Теламоній, хай же ідею слова твої, і Гектор так само повторить, викликав сам на двобій найсміліших мужів вінахейських, хай же і зараз почне, а я вслід за ним підкорюся. В відповідь Гектор великий сказав йому шаломосяйний обдарував тебе Бог і силою, і зростом еанте, і розумом, та й на списах ти найкращий боєць між Ахеїв, тим-то давай припінім на сьогодні борню і змагання збройне. Згодом ми знову почнемо змагання, аж поки нас божество не розніме, комусь дарувавши звитягу. Ось уже ніч западає а добре скоритися ночі. Як же Ахеїв обрадуєш ти при човнах мореплавних, а що найперше рідних та друзів, які є у тебе. Я ж у великому місті владики старого Пріама, радістю втішу троян, і в довгім одінні троянок щодо оселі богів за мене молитися прийдуть. Тож обміняймось багатими Нині з тобою дарами, щоб говорив про нас кожен Строян і кожен Захеїв. Билися в лютій вони, ворожнечі, що душу з'їдає, а розійшлись після бою у злагодій дружбі взаємній. Мовив цей, дав він Еантові, срібноцвяхований меч свій разом із піхою і гарно скроєним пасом ремінним а Теламоній віддав йому пояс, що пурпуром сяяв. Так розлучились вони, і пішов з них один до Ахею, другий – до шумного війська Троян. А ті серцем раділи, дивлячись, як повертається цілий до них і здоровий, Гектор, що сили Еанта і рук нездоланних уникнув. В місто його повели, хоч живим уже, бачить, не ждали. Так повели і Еанта, красивого лінні Ахеї, до Агамемнона, що із витяги був втішений вельми. Як у намети вони зібрались до сина Атрея, взявши бика п'ятирічного, владар мужів Агамемнон. В жертву приніс задля них всемогутньому Зевсу кроніду. Оббілували і шкуру обдерши всього порубали, дрібно порізали і кожен шматок на стромили, потім старанно засмажили і згодом з рожнів познімали, і закінчивши роботу, догойної учти взялися, Наюні всіх частували, ніхто не лишився без частунку.